și, cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 243. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce obiți ascultători în fața textului din capitolul 27 de la Evanghelia după Matei, versetul 3 începând, din care am avut deja câteva gânduri în lecțiunea trecută, dar dorim astăzi să mai aducem vreo câteva în completare. În deschiderea ultimilor două programe am vorbit despre însemnătatea nașterii de nou, care este lucrarea lui Hristos în inimile noastre. Haideți să ascultăm astăzi pe autorul cărții Calea către Hristos, descriindu-ne în câteva cuvinte reacția care are loc în inima acelui care se întâlnește cu Hristos. La pagina 23 sunt scrise următoarele cuvinte. Hristos este izvorul și promotorul oricăror dorințe și impulsiuni bune. Numai El este Cel care poate să di în inimile noastre dușmânie și scârbă față de păcat. Fiecare dorință după adevăr și curățenie, convingerea despre păcătoșenia propriei noastre persoane, toate acestea sunt dovezi evidente despre lucrarea Spiritului Lui Hristos în inima noastră. Iisus a zis, Iar Eu, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi trage la mine toți oamenii. Lucrul acesta este scris în Ioan 12, cu 32. Cristos trebuie să se descopere păcătosului ca mântuitor ucis pentru păcatele lumii și privind noi, mielul lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota, începe să ni se lămurească taina mântuirii, iar bunătatea lui Dumnezeu ne duce la pocăință. Murind pentru noi, păcătoșii, Hristos dovedi o iubire nespus de mare, iar când păcătosul ajunge de cunoaște iubirea aceasta, atunci inima lui se înmoaie Mintea îi se împriosionează, iar în sufletul său se produce o mare durere și căință. Iubitul meu ascultător, te-ai întâlnit cu Hristos? Să știi că dacă l-ai întâlnit ca mântuitor aici pe pământ, îl vei întâlni cu siguranță și în veșnicie ca drag și iubit. Chiar mai înainte de a pregăti lecțiunea aceasta, trebuie să scriu o scrisoare unui suflet care, deși mărturisea că este credincioasă ortodoxă, nu avea niciun pic de nădejde că se va întâlni cu Hristos în veșnicie. Lucrul acesta este trist deoarece un adevărat ortodox este numai acela care merge drept, adică după dreptarul Scripturii. Ori Biblia învață extraordinar de clar și de lămurit la Evanghelia cea după Ioan, la capitolul 5, 24, unde chiar Domnul Iisus Hristos vorbește următoarele cuvinte. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată. Nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Vedem așa, dar iubiți ascultători? Că deci cine crede în Domnul Isus Hristos, s-a mutat, zice chiar Domnul Isus, s-a mutat din moarte la viață, adică la Hristos. Iubitul meu ascultător, te-ai mutat tu din viață la Hristos? Să nu crezi că mersul la biserică și toate procedurile religioase, oricare cult ai fi acolo, ți-ajută la ceva. Atâta vreme cât n-ai nădejdea întâlnirii cu Domnul Isus Hristos în veșnicie, să știi că nici nu ai să-L întâlnești indiferent ce faci aici pe pământ. Grăbește-te, deci întâlnește-te cu El acum, crede în El, crede în Cel ce l-a trimesc, primește-L ca Mântuitor și ca Domn și Stăpân și atunci viața ta va fi fericită și acum și în veșnicie. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru nădejdea veșniciei pe care ne-ai dat-o, noi suntem deasupra animalelor care trag toată ziua la jug, seara ia o mână de paie în iesle. A doua zi la fel și când nu mai sunt bune sunt duse la abator. Cu noi lucrurile stau altfel, noi aici pe pământ lucrăm la viața noastră veșnică și știm că după ce viața aceasta se va sfârși vom fi una cu tine. Te rugăm să faci ca această nădejde să intre în inima fiecărui ascultător pe timpul programului acestuia și să poată fi bucuros primindu-te pe tine. Amin. Iisus. O, oh, unde să afli în lume un altul să fie ca el? Un altul să ierte atâta și să te iubească la fel? Iubite ascultători, primește-l pe Domnul Isus Hristos că n-ai altceva mai frumos și mai bun de făcut nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 27, din care am amintit la deschiderea programului că vom citi câteva gânduri în continuare la versetul 3. Versetul 3 sună în felul următor. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Știți, omul poate făptui păcatul, dar nu se poate bucura de el, căci vine remușcarea. Oricine știe aceasta din propria lui experiență. Lăcomia de bani a împins pe Iuda să vândă pe Domnul Isus. Și poate s-a gândit că Domnul, prin puterea lui, va face vreo minune și va scăpa din orice pericol, iar el va rămâne cu banii. Toate socotelile lui însă au fost greșite și urmările păcatului s-au dovedit a fi groaznice. Conștiința a început să lucreze și să-l roadă. Un artist a avut inspirația să picteze conștiința rea ca un cal ce aleargă în galop înconjurat de viespe iar în josul tabloului erau scrise cuvintele. Alergarea ta e zadarnică. Fericitul Augustin spune următoarele cuvinte. Acela își este lui însuși pedepsă, care este chinuit de conștiința sa. De alți dușmani poate să fugă, dar unde să se refugieze de sine însuși? Sub presiunea conștiinței, Iuda s-a și a dus înapoi banii la cei de la care îi luase. Iuda, arată versetul, s-a căit. A te căi și a te pocăi sunt două lucruri complet diferite. În căință îți pare rău de răul pe care l-ai făcut. Nu pentru răul în sine, ci pentru că ți-a produs încurcături în viață. Dar nu arunci mintea din care au ieșit hotărârile false și care te-au dus la săvârșirea răului. Pocăința, însă, aruncă mintea veche și primește alta nouă. În grecește, pentru pocăință există termenul metanoia, adică minte nouă, schimbarea minții. Iuda s-a căit, dar nu s-a pocăit și rezultatul a fost spânzurare. A te pocăi înseamnă a te întoarce la Dumnezeu, căruia îi mărturisești păcatul pe care el ți-l iartă, și de liniște și pace în cugetul tău frământat, așa cum au stat lucrurile cu privire la Petru. Cel care se căiește rămâne în lumea umbrelor. Cel care se pocăiește intră în lumea luminii și a realităților. Acela care se căiește numai, dar nu vrea să se pocăiască, rămâne cu păcatul asupra lui și îl îndeamnă să-și pună capăt zilelor. Acela care se pocăiește, pune capăt zilelor omului cel vechi și începe o viață nouă după voia lui Dumnezeu. Deci, într-un caz și în altul, o viață dispare. Nenorocirea este însă că atunci când este o simplă căință, dispare tu. Atunci când este însă o pocăință din aceea mare din inimă, dispare omul tău cel vechi, iar tu rămâi să împărățești cu Hristos. În versetul următor, în versetul 4, aflăm acum ce a spus Iuda preoților celor mai de seamă și cărturailor cărora le-a dus banii înapoi. Citim. Și a zis Am păcătuit că ce-am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nou! I-au răspuns ei. Treaba ta! Trebuie să știm bine. Păcat este nu numai când vinți sânge nevinovat, ci și când vinzi sânge vinovat. Orice vindere de sânge este un mare păcat. Și dacă așa stau lucrurile, cât de uriaș este păcatul lui Iuda, este ceva care e de necântărit. Cât de ușor poți să vinzi pe cineva o vorbă necugetată, un gest necontrolat, o purtare ușuratică, toate acestea pot fi mijloace prin care ajungi vânzător de sânge, adică vânzător de adevăr. Iuda s-a trezit sub înțepăturile cugetului, recunoscându-și păcatul său grozar, dar n-a mers mai departe pe drumul cel unul singur al mântuirii și anume să se pocăiască în fața Domnului. Și din pricina aceasta a sfârșit-o rău. Ce sentinelă credincioasă este cugetul pus la poarta vieții noastre de către Dumnezeu? cât de atenți ar trebui să fim noi la orice semnal al acestei sentinele și să nu ne astupăm urechile sau să o omorâm. Cine și-a omorât sentinela și-a omorât propria sa ființă? Iuda n-a mai avut liniște din partea acestei sentinele care striga mereu. Istoricul la închei povestește că 8 zile după noaptea Sfântului Bartolomeu, Regele Carol al 9-lea, care participase personal la masacru, cheamă noaptea pe cumnatul său Henry. El sărise din pat, fiindcă un urlet sălbatic de voci îi fura somnul. Și lui Henry îi se păru că au de voci, ca și când departe ar urla și ar suspina ca în noaptea masacrului. Au trimis în oraș să vadă dacă a izbucnit o nouă revoltă. Răspunsul a fost că orașul era în liniște. Toată dezordinea și gălăgia o provoca însă cugetul care tremura și nu-și mai găsea odihnă din clipa păcatului. Era îndemnul la pocăință pe care ar fi trebuit să-l asculte, atât regere cât și cei din jurul lui, dar din nefericire n-au luat aminte la el. Iuda, sub presiunea cugetului, s-a dus la oameni ca să-și mărturisească păcatul. Oamenii însă au rămas reci și nepăsători față de durerea și mărturisirea lui. Ce ne pasă nouă treaba ta?" i-au strigat ei. O, ce stare groaznică! Preoții, a căror slujbă era tocmai să aducă jertfe pentru păcatele poporului, izgonesc prin cuvintele lor nepăsătoare pe un păcătos care se căiește. Nepăsarea față de durerea apropiului este semnul cel mai vădit al diavolului în om. Numai diavolului nu îi pasă de sufletele chinuite, ci din îi place să le mărească chinul pentru că el însuși știe ce așteaptă și n-ar vrea să fie singur. Cei care sunt cu sufletele chinuite și caută pe toate căile să le aline durerile, aceștia din potrivă își dovede desăvârșit nașterea lor din nou, nașterea din Dumnezeul dragostei, nașterea din Dumnezeul cel adevărat, care caută să aline și să mântuiască. În versetul 5 aflăm reacția lui Iuda față de răspunsul acesta crud al preoților, al celor la care erau chemați să aducă jetfe pentru el. Și iată ce a făcut el. Citim versetul 5 din Matei 27. Iuda... A aruncat arginti în Templu și s-a dus de s-a spânzurat. Se vede limpede că Iuda era stăpânit de un duh de mânie atât de puternic încât a aruncat bani în fața preoților. În starea aceasta s-a dus apoi și s-a spânzurat. Templul care dă bani pentru vinderea lui Isus, pentru vinderea adevărului și a dragostei, să știți, nu-i Templul lui Dumnezeu. Când te gândești la trădările care se fac în toate cultele religioase, te cuprinde groaza. Iuda este cuprins de remușcări, dar nu se pocăiește, căci e un lucru să ai remușcări și cu tot altceva este să te pocăiești. Iuda n-a avut îndrăzneala să meargă la Domnul și să se pocăiască în fața lui. Și pentru că n-a făcut lucrul acesta, l-a costat viața și mântuirea. Fericitul Ieronim spune cuvintele următoare. Iuda a jignit pe Domnul mai puțin vânzându decât îndoindu-se de bunătatea lui. El a pierdut, Iuda a pierdut atât nu din pricina nelegirii sale, cât din pricina deznădejdii care l-a cuprins la urmă. Este un lucru știut că nu putem primi păreri îndrăznețe ca ceea a lui Amonius din Alexandria, care spune că după coborârea lui Hristos în iad, au fost dezlegate de acolo toate sufletele. Chiar și Iuda a fost dezlegat, zice el, căci fiind de față împăratul la toate, adică Hristos, nu mai era nimic pe care tiranul, el însuși subjugat, adică moartea, să-l poată ține mai departe captiv. Citatul acesta este luat din răspunsurile date retoriului Cezarius. Știți, în primul rând, credința că Domnul Iisus, în timpul cât a stat în mormânt, ar fi mântuit tot neamul omenesc, începând cu Adam, fără credință și fără pocăință, nu are temei în Sfânta Scriptură. Și Iuda și Petru au păcătuit față de Domnul. Dar în ceea ce privește căința, deosebirea este neînchipuit de mare. Petru s-a pocăit plângându-și păcatul cu amar și Domnul l-a iertat și l-a primit din nou în slujba lui. Iuda însă nu și-a plâns păcatul, ci nervos s-a dus de s-a spânzurat. Dacă s-ar fi pocăit cu tot păcatul lui Groaznic, ar fi primit iertare și pace. Pocăința este legată de credință și de nădejde. Remușcarea este căința fără credință și fără nădejde. Pocăința te duce totdeauna la Dumnezeu Remușcarea însă te duce în altă parte. Pocăința, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este o tocmeală între om și Dumnezeu. Omul dă păcatul și Dumnezeu dă iertare. Dă și tu ceva la mântuirea ta, zice Domnul. dă pocăință și lacră. Celelalte le dă iubirea mea. Iubiților, deznădejdea este arma diavolului pe care o folosește la distrugerea podului dintre om și Dumnezeu. Înainte de a întrebuința el la această armă distrugătoare, după ce am păcătuit, să alergăm la Dumnezeu pe podul Nădejdi și El ne va primi. Sfântul Vasile cel Mare spune și el următoarele cuvinte. Căzând în păcat, să nu deznădăjduim, fiindcă nu atât de grozav lucru este să cazi, pe cât de grozav este să stai locului după ce ai căzut. Și nici să fi rănit nu este atât de greu, cât de greu este să nu te cauți fiind rănit. Un frate a întrebat mai mult pe Ava Pimen, Părinte, dacă un om cade în vreo greșeală, iar pe urmă se întoarce din nou, îl va ierta Dumnezeu greșalele? Bătrânul i-a răspuns. Dumnezeu i-a porunci lui Petru să ierte pe fratele său de șaptezeci de ori câte șapte, adică infinit. El a poruncit oamenilor să facă astfel cu cât mai mult va face el în felul acesta. Luther, unul dintre reformatorii credinței, numește a drept rușine și păcat mare. Slavă Domnului! iubirea lui e nespus mai mare decât toate păcatele mele și chiar decât toate păcatele lumii întregi. El mi le iartă dacă vin cu pocăința adevărată la el. Dacă mă căiesc în felul lui Iuda, voi sfârși în întuneric cum s-a sfârșit El. Aici avem patru lecții mari de învățat. 1. Să te căiești fără să deznădăjduiești. 2. Să crezi fără să te îndoiești. 3. Să te bucuri fără să cazi în ușurătate. Și 4. Să te fără să păcătuiești și fără să umbli cu intrigi. Ferice de cel care caută adevărul ca să-L urmeze. Slăviți să fie Domnul! Evanghelistul Matei ne arată în versetul 6, din Matei 27, următoarele. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis, Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Observăm de aici, o mare orbire. Este îngăduit de să iei banii templului pentru ca să plătești o trădare, dar nu-i voie să iei aceiași bani pe care îi readuce înapoi cu căință un trădător. Izbitoare orbire. Cât de înșelat poate să fie omul? ți spuneau că nu este îngăduit să pună bani în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Dar oare salariile lor nu erau tot un preț de sânge? dar ca să o sândească sânge nevinovat, era îngăduit. Banii erau necurați în ochii lor, dar nu se gândeau că ei înșiși și-au necurățit plătindu-i lui Iuda pentru scopul acesta. Ei vedeau urmele sângelui pe bani, dar nu și pe sufletele lor. Cât de trist! Dar știți, haideți să nu-i judecăm numai pe perioții de atunci, ci să privim în sufletele noastre și vom găsi puncte asemănătoare cu cele din viața lor. Să iată de pildă, de câte ori spunem noi altora, nu este îngăduit cu tare și cu tare lucru, dar în ființa noastră îngăduim și să săvârșim lucruri cu mult mai grozave. Spun unii așa, nu este îngăduit să ai părtășie cu un suflet care are unele păreri deosebite în anumite puncte de credință, dar ca să părăsești terenul dragostei, să-l clevetești și să lurești, urești. Oh, asta ți îngăduiești? Asta este îngăduit, după părerea Rol. Nu este îngăduit să mănânci carne și lapte în post, dar ca să fumezi și să bei alcool, să înjuri, să minți, să invidiezi, să faci atâtea alte lucruri. oh, asta e îngăduit? Și cât de mult sunt aceia care prescriu aceste reguli, care le dau ca porunci, în timp ce ei acasă mănâncă fripturi, oare nu este acesta mai grav decât ce au făcut preoții de atunci? Nu este îngăduit să pui niște bani în visteria templului, dar ca să o un om, asta e voie. Da, e după lege. Ca să știm ceea ce este îngăduit și ceea ce nu este îngăduit, trebuie să rămânem în mijlocul focului dragostei dumnezeiești și în această binecuvântată lumină, vom putea deosebi lucrurile. Fără dragoste, chiar și cel mai bun lucru devine rău. Dragostea, mai mult decât orice apără viața, toate dogmele care nu apără viața sunt false. Înțelepciunea singură nu-ți poate arăta ceea ce este îngăduit în viață, dacă nu este dragostea care să o încălzească și să o lumineze. Cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și nu va rătăci niciodată. În versetul următor, la versetul 7, citim. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina ca loc pentru îngroparea străinilor. Atât în viață cât și în moarte, și la cruce, în slavă, Domnul Isus este numai pentru străini. Tot ce este al Său slujește numai străinilor. Aisei nu l-au înțeles și nu l-au primit, căci nici frații lui nu credeau în el, citim la Ioan 7 cu 5. Ba mai mult îl socoteau nebun. Rudele lui îi ziceau și a din minți. El a fost și a rămas numai al străinilor. A venit la Aisei, dar Aisei nu l-au primit. Toți străinii de Dumnezeu, de casa cea dulce și părintească, toți cei care sunt împrăștiați prin țara depărtată a păcatului, care flămânzesc păzind porții tuturor patimilor, toți, dacă vor, pot fi izbăviți de străinătate și de robia jositoare, prin credința în Domnul Isus și aduși din nou în casa Lui Dumnezeu, unde nu vor mai fi nici străini, nici oaspeți, ci împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa Lui, cum găsim scris la Efeseni 19. Domnul Isus a venit să mântuiască pe străini, a venit să fie un adăpost pentru străini. Orfanii și văduvele găsesc în el sprijinul cel mai puternic și mai sigur. I se spune aici că i-au cumpărat loc pentru îngroparea străinilor. Chiar și cu banii cu care el a fost vândut, s-a cumpărat un loc pentru îngroparea străinilor. Aceia care n-au nicio moștenire, el este moștenirea lor. Cei care n-au niciun drept, el se face dreptul lor. Țarina Olarului, cumpărată cu prețul sângelui său, a devenit proprietatea străinilor. Aveau deci loc pentru înmormântare. Domnul Iisus a fost vândut și cu prețul acesta a fost cumpărată și viața veșnică și înmormântarea trupului a firii vechi. Dar și într-un alt înțeles, străinii găsesc în el loc pentru îngropare. Am fost îngropați cu el, scrie la Roman 6.4, ca să fim înviați împreună cu el. Cristos este locul nostru de înmormântare, ca să nu se mai vadă nimic din ce este vechi, ci numai din viața Lui în noi. Toți cât suntem ai Lui, suntem străini prin lume, fără drepturi, fără cetățenie, fără proprietate. Dar în curând vom sfârși în străinarea noastră și vom ajunge în sfânta noastră moștenire, de unde nu ne vom mai despărți. Cine este înmormântat acum în locul străinilor, Va avea parte de o înviere strălucită în cea mai statornică moștenire, Hristos. Dacă Hristos este locul meu de îngropare, El va fi și vierea mea, El este chiar de aici, din țara străină, moștenirea și viața mea. Hristos este proprietatea străinilor. Cine nu este străin prin lume, nu va avea parte de Hristosul care a călătorit și a murit ca străin în această lume. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 243 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru învățăturile pe care ni le-a dat astăzi și prin care ne întărește mai mult nădejdea în cele veșnice. Nu ne trebuie decât să facem câteva vizite prin spitale, prin azilele de bătrâni și pe la cimitrie, ca să ne convingem cât de trecătoare este viața aceasta, cum se duc toate ca spuma, trezindu-ne ca dintr-un vis scurt în fața ușii veșniciei. Și apoi? Apoi ne vom confrunta cu cele ce ne-am pregătit în timpul cât am fost în viață aici pe pământ. În încheierea acestui program dorim să dăm citire unei poezii care ne îndeamnă la ascultare de Dumnezeu în ce privește pregătirea pentru cele veșnice, urmată după o cântare, dorind ca apoi binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce o doresc. Titul poeziei este Nu numai dorind. Nu numai dorind izbând vei ajunge să o atingi, ci luptând cu preț de sânge și de lacrimi ai să învingi. O Iisuse, o Iisuse, fă să-ți urmezi cu dor să nu fiu numai cu vorba, ci cu fapta-n Nu numai cântând credința dovedești cu o ai de plin, ci trăind în ea cu fapta și cu sufletul creștin. Nume pot avea și răi și se pot făli că au, însă pilda și trăirea și sfințirea vieții n-au. Dacă știm că neascultarea e din primul nesupus, știm că ea blestemul morții și o sânda le-a adus. Duh al ascultării sfinte, ce adevărul ni-l ai dat, drumul sfânt lăsat de tine, fânil dulce și umblat. De rodul ascultării scump și dulce și smerit, fără care niciodată n-a fost nimeni mântuit. Amin.